Es mila inzageta eta sagi arte, orain segaldarmanenen kasua aipatu behar dugu eta hortarako gurekin uh, dugu Antxon uh, gu mediapartko media gaztaria egurun antxon. Egunan? Gérald Darmanen, franziako barne ministroa, prentsa baten zentruan da, azken uh, aste hauetan eranen dugu, aurregin dio seksuera so bereziki, eta mediapartek salatudu informazio hori. Zendako Darmanen, nondik asida historia hori? Jakin uh, behar da, 2000 amezortzitik uh, Gérald Darmanen uh, portaila emakumeekin uh, ikertzen dugula mediaparten, bikazetari egira uh, lanean gai hortan, eta gure hain kesta bi mila hama zen emakume bat eh, Gerald Darmanenen kontrako salaketa bat pausatu eta gero eta momentu hortan eh, zurumuru batzuk bat ziren paixen eganez eh, eh, Darmanenek bere posizioa eta poderea Aproba zuela harreman um, seksualak okaiteko. Eta mm. ortik abiatu zen gure inkesta eta gerostik hainbat eh, artikulu, tekstigantzetan eta dokumentuetan eh, nahituak eh, publikatu ditugu mediapartean. Mm. Ah, Sophie Paterson Spatzek eh, bortxatu salaketa bat pausatu du? Sophie Spatz Paterson da Gerald Armanen eh, portaera publikoteki tx salatu duen eh, Uh, lehen uh, emakumea. Berrogei uh, orte inguruko emakumea bada, eta bizitza zaila izan duena, eta zailtasun ugarri ukan dituena. Bi mila iruan kondenatu zuten uh, ibaitegiak, bere hori uh, senar hoiaren uh, salak zela eta, eta gero ba, hainbat diputatu eta autetxi uh, deitu ditu Laguntzeko Eta 2000 batzian, eh, Gerald Darman ezagutu zuen eh, distinguru horretan. Darmananek eh, momentu hortan boterean zegoen eh, UNP alderdean lan egiten zuen. Eta zuzenean, eh, Michel Aljomagiri, orduko justizia mistrua zena, Sofi Spatzpa terzenen, eh, kondena berik guzteko eskatu zion. Gaur daude hori erakusten mm. ongi erakusten luena. Erreusitu zuen, kondena kendua izan zen, edo txipitoa izan zen? Ez, ez. Ez, 1000 alio errefusatu zuen, baina erantzunen zain, Trukean jeraldarmanenek, e seksua eman bat eskatu zuen, zofiz bat, eh, bat erzenen Eta hortik abiatu zen xalaketa. Asiera batean, sopizpat enpatorzenen xalaketa atzera bota zuten, baina ikerketa bi mila augeian ber, ber irekizuten instrukzio epaile bat izendatuta. Eta gaur egun zertan da epaiketa hor ba, da? Bai, inkestan da. Instrukzio epaile bat izendatua izan da uh, udauntan eta hor uh, ari da ba, ikertzen. Baina darmanen akusatua da? Ez indik, eh, da hori indik inkulpatua. Zein darmanenen defentsa? Jirral darmanenak espaz bat izan dako seksua hermana onartua zela. Eta ez zela bortxaketarik izan, eta sofispatzek zuela inoiz hoteleko gelatik ateratzeko eskatu. Bi bertuak biziki kontradiak dira hoteleko gertatu denaren inguruan, Eta nik uste zio genik ez dugula sekula diakingo zehazki e, gela horretan e, zer gertatu zen diakina ez dela e, lekukorik eta dokumentorik. Gu harigira ikertzen eta gure ikerketak gira gehiago hoteleko gela e, aurretik eta ondoren gertatukoaren e, inguruan. Eta zenbait uh, puntutan e, Gerald Armanen bertuak ez da koherentea. Adibidez, ezek zu hagemanaren ondoren, e, esemezak, mesoak ugari ditu eta erakusten dute argiki. E, Sofit uh, Spatz Patterson aserre dagoela Gerald Armenen kontra. E, Lepora tiendio ezek zu hagemana okanduela... BD-intervenzioaren uh, truke. Tabeztalde, bai da, uh, SMS batzuk, nun sofi spatzpat erzenek, gaiten uh, du, arrêt de me kontakte, je pu enten de parler de toi, tu abuzet dut eta posizion, porko je kuxa ektoa, eta hola komisuaak. Zuek atreduzue SMS horiek. Berriki, jakindu gure bat izanen zela, bien artean, horrek uh, gauzak agituko ditu? Ba ez dak, eh, emango duen eh, konfrontazioa. Sofizpaz eh, Patersonen salaketaren ondoen, hori ba, uh, jude independente bat eh, izenpetu dute eta gero entzuna izan da, Gerald Darman ere, eta hori ikerketaren eh, urengu urratxa, ministroaren eta kexatzailearen eh, arteko konfrontazioa izan behar. Beste elementu bat da, Beste emakume batek, eh, Gerald Darmanenaren eh, portaera salatu edu dela, bera 2008 an eta 2008 an ezagutu du Gerald Darmanen. Dosier horretan ere, mesoak bai da, dosierak hartzi batua izan da, bainan hori eh, esofi, spatz, eh, patak zonen eh, abokatuakena idute eh, lotu bi zenta, bi artean, eh, lotura hainitz bai da, adibidez beste emazte honek eh, Ida zidio, Gerald Arman ali ber mezoak, bai ean sorti upte geroagoa. Dibidez, tu a abuzet eta posizioan, jete fe konfianz. Belak, nahizuen uh, etxe bisitza duin bat uh, ukan da emazte bat uh, guk uh, ba, ezagutu dugu Mediaparten, berekin hitzein dugu, eta bera turkoanen uh, bizitzen da. Uh, darmanen da um, edo, edo zen uh, torkuenren uh, alkatea uh, garaia hartan eta gale indio darmanen di etxe duin bat tukaita, eta gero seksua jeman bat dukandu eta um, abligatua uh, sentitu dela seksua jeman bat den Gerald uh, uh, truke Hara, bere txe bizitza ukaiteko. Antion Rouge, zu uh, Pariseko zirkuluetan ibiltzen uh, zirena, uh, zei da, hala ere, franziako bagne ministroa da, kusten da, bon, baduela tendentzia poderea baliatzen, zei patzen da, ez da neok sokatua horrekin? Eda bateko lotxanago... Adibiez, gobernuan en marx haute txietan, eta oso itxilik dira publikoki normalean. Mediaparten, ministro bati zuzen dutako inkesta bat gitaratzen dugunean, ba kontraera estrategiak so daude gure informazioa gutxitzeko edo gutxitzen sa saiatzeko. Hor ez dago ezer, blackout bat bada, inork ez du publikoki darmanen sustegen gatzen, Ba, politikoki zinezkoa delako. Da esilpean, ba, utetxeak eta ministro batzuk eh, erraiten digute ez dakitela nola reakzionatu gai onen aintzinean. Eh, Bere postu azalantzanda, zure ustez? Pentsatzen dut bi gai daudela gibelan. Lehen dimentsioa legezkoa da. momentukot zeraldarbana judiak ez du imputatu. Eta gobernuaren doktrina, hau da ministroat e, inkulpatua ez bada, ba ez du bere dimisioa eman behar. Diada, errespetatzen ez bada ere, duela guti e, Makroneka, holgu lari zuen hauzi e, ekonomiko batean, zazpialdiz e, imputatuko tiputatu bat, beraz hori, e, hau ez du errespetatzen. Eta bigarren puntua penxtatzen dut politikoa dela, justiziak e, afera pentsatzen duenak kontuan hartu gabe ere, jeral dagmenen e, portaietarren inguruan benetako galdera etikoa dago. Makumeek emakumen aurkako indarkeriaren aurkako babesak agintaldiaren enkausa nagusia bihurtu du eta aldi berean barne ministro gicha izendatu du hainbat emakumeak bere kargua akusatu izana leporatzen joten e, gizon bat. Beraz, hori Ba, onartezina da, biztan lehiriaren uh, zati, zaket, handi bat uh, Gainera kontuan hartu behar da, um, darmanen, barne ministro gisa, bera ikertzeaz, uh, arduratzen diren polizian uh, buru dela. Eta horrek benetako uh, arazoin instituzional bat uh, plantatzen du ere. Anteol Gure, inkesta haintzineraziko duzu ino mediapartan, ma duzueo ino uh, lana eta informazioa teratzeko? Ba, bai, ba, ba, e, segitzen dugu, diakinda sensibitate ondiko gai bat dela, bai, e, segitzen dugu, bi emakumeen desti gantzak biluetugu eta beste emakume batzuk balinbaida eta biktima batzuk balinbaida sekatuko ditugu. E, ba, kasu egiten dugu zen hori e, mazte horiek ba, ahiskudu ondiek hartzen dituzte, e, berasen bai. Segitzen dugu eta ikusiko dugu, ze lamango duen. Beraz deko, Antion Ruzi, mire esker gurekin izaniko izuntan eta beste batakte. Ba, mieska zuri, adio.